Покинуті міста, що внесені до списку культурних об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Таблиця Назва Розташування Причини занепаду Ангкор Південно-Східна Азія Хмерська імперія Сучасна Камбоджа Захоплення міста сіамцями Відхід місцевих жителів Ашшур Південно-Західна Азія, Північна Месопотамія, Ассирія, сучасний Ірак, падіння значення як політичного, торговельного і релігійного центру. Бальбек. Ба Південно-Західна Азія, Сирія, сучасний Ліван, захоплення османами, падіння значення як торговельного і релігійного центру, землетрус. Мачу-Пікчу, Південна Америка. Імперія Інків, сучасна Перу, падіння значення як релігійного центру, відхід жителів. Мемфіс, Північна Африка, стародавній Єгипет, сучасний Єгипет, перенесення столиці у Фіви, падіння значення як політичного і релігійного центру. Мерв, Центральна Азія, держава сельджукідів, сучасний Туркменістан. Зруйнування монголами, переселення жителів в інше місто. Сучасне Мари, Мохенджо Даро. Південна Азія. Харабська або інська цивілізація. Сучасний Пакистан. Переселення жителів можливо через погіршення природних умов. Паленке Північна Америка. Цивілізація Майя, Баакульське царство. Сучасна Мексика. Можливо, Навала індіанських племен з узбережжя Мексиканської затоки Пальміра Південно-Західна Азія Пальмірське царство Сучасна Сирія Падіння значення як важливого торговельного центру Персеполь Південно-Західна Азія Стародавня Персія Сучасний Іран Зруйнування греками Тір Південно-Західна Азія Фінікія – сучасний Ліван, падіння значення як політичного і торговельного центру. Троя – Південно-Західна Азія, місто-держава Троя, сучасна Туреччина. Зруйнування греками – Тіауанако, або Тайпікала. Південна Америка – держава Пукіна, сучасна Болівія. Розгром держави Пукіна племенами Колія. Або Аймара – відхід жителів Фіви – Північна Африка, стародавній Єгипет, сучасний Єгипет Перенесення столиці в Александрію Падіння значення як політичного і релігійного центру Хамберстон – Південна Америка, Чилі Виснаження запасів натрієвої селітри Чечен ІЦА – Північна Америка, держава Майя Тольтекська держава. Сучасна Мексика. Розгром Тольтекської держави військами Майя.